Zaldeon Kaixo, kaixo Hemen Aztelena Falden Aztian huts txiki baten bidez Baten Bai, ezin izan zen entzun e, Bere hautsa Hemen, zerrikitutatiz saio hau Makarelan eskutik egiten dena Bainean banean Espero dute gaurkoan antxeta media infon Eta antxeta irratetik Hau entzutea Oantxe bertan Bueno, bilintx Bilintx jartzen du eta Sebastian, Sebastian euna urtarrien 20 gaur urtzirala bai bimila ko urtarrien 20a hainbat tokitan dan borrotsak ehbaitokitan iditan erritan eh, eta aipatzeko ba hemen Gipuzuan ba Azpitin eta Donostian stamales oricharres igualiek eztu asko lagundu baina bueno hori gauza hori konpontzeko barrendei busti eta kanpoti bustitze besterik ez Benga, diosola ongi ongietorriak Zerritutatik saioen saugetan Hemen silozi benean ekoizten den Baik ez zeitsenez koizten den Aldagenan ekoizten den saioa Hemen amutalde amabitik silozi benean egiten dena Baina nantxeta erratetik emetitzen dena Astelenetan Hortopitatik aurrera entzin Eta oste honetan errepikiatutako saioa Beraz, welcome, ongi ongietorri Bienvenu toni zaigu eta erran bezala makarla hemen dago zuei diosola dieten egunkidoriak e, gaurkoan eh izan bezala baserena izango da entzutena izaldeko eguna hau urtarrilan aurrera hau avantiagoaz murgiltuta ja da 2012garren urte honetan urten mm, gora bertxu hontan eh Batak izia, zer moduz, malda, urtarraiko malda, aldapa, aldatza, ze? Hor, gogorrekin aldi da, eh? Kanbi jokaldatu, eta sartu mi pinioia gogorrekin, eh? Harineu fateko, estu, estu, garriko estotzen ari gara, bueno. E, Aztelena izango da, iza, e, iaren oita irua, entzuten izaten egunian, hau, iparrarrotzenen hostian, erran bezala, laro eta behatzi puntosazpian txeta irratiko uainetatik, uainetatik. Beraz, makaren amenzuekin, beste behin, Urte honetan, batakizia urdueteko saio honetan, beti ere ondarbiko hitzak. ondarbiko hizkuntza Ondarbiko eta irungo euskera, txomintzabarzazu, grenliburuska, alberdaniak argitaretxeak argitaratu zuenam, 2000, 2000 bat garen urtean. Eh? Eta ez, bere funtsa, ondarbiko eta irungo euskera, diaklektologia, alderditik astertzia, da liburonen sedea. Eisko unzaharritan arau nagusi bilduma egin eta zein ezaugarritan diren berdinak eta zeinetan ez agertzea. Eta eraberian Izkerok euskalkien Elkapenean duten kokaguneari buruzko argibideak ematea da. E, grabazio egokiak cd jaso eta joidi Corpusan nahiz itsasle hizkoaren inguruko galdeketa labur baten emaitzak eskaintza da bigarren helburua eta harlonetako eta beste ikerketa eremutako ikartzaileek eskuerara izateko. Eta bazte zere gure baiarako izkerako hobeto ezagutu eta aintzat eman nahi dituztenek lanabes gehia izateko. Hori da, nire lan da lan tresna, makarelan entzat, eta zue guzti duen zat, egokia, e, apalan eskura, e, gar, eskura izatia, ba, saio entzuten ediz ere lateralik, ba, senbait ditz jolaz, ero esaildi edola, e, ulertzen ez badizia, ba, nola ba, kontsuta txiki bat daiteko. Eh, lan abez moduan, eta, bueno, ba, saiera behiek uh, ulertzeko, ba, oso, oso interesgarria, ondar bitar geren hendei, eta irundarrei, eta, bueno, baiara guzti, ontan bizi geren hendei, txingudi badia, be, bi, eskualde, ondako, biztalerri guztian hentzako, txol, egokia, ondarbiko ta irungo euskera, txomin izagarsatzuk, uh, egindako liburu hau. Hemen daukat ere, eta, oa indikan, egin eh, eh, dago, ba, Zera, lurde zu bildiagarainoren nere zukalde txuan liburua. Ehm, bera, ba, ba, lantxo haue intzuen, 2000 alde urtean argitaratu zuen, eta bertan, bueno, denetatik dago, eh? Abestia daude, olerkiak, testuak edo idatziak, Olerkiak, testuak, eta era guztitakoak, eh? partiturak ere, eta errezetak ere bai, taldenetarik, eh? Eta, bueno, ba oso interesgarria, oso ondarbiko kontuak, eta, bueno, gaurkoan begira. Mm, ba gaurkoan, zeho zer, e... zeho zer arteako dute mendik, eta zuei helareaziko dizueten mendik, eh? Lourdes, Zubeldia, Garainoren, nere eindako liburu euskago baita ere, nola ez? Hemen da Euska Fernando Artola bordariren bakoitza berea. Lehenengo, Mexiko alea ta bigarren alia eh? Bata olerki eta bestien narrazioz betetakoak, eh, uh, testu es betetakoak iratziz izkilatutako ba historiak eh, eindakoa. Eta baita ere daukate hemen beste txiki bat, Hondarribian, kalean kantu Hondarribian. Hondarribiko ba Hondarribiko udala, Hondarriko kultura euskara batzordeak e, argitaratu zuen liburu uska e, pff, ez dakit noizart, noizartik ba. euskalt kantutegi zabal eta bere aukeratutako hainbat kantu jaso ditu liburu uska honek Jasot, jast, jasotzen ditu eta euskal herriko herri alde eta euskalki desberdinetako kantuak e, bat ditu beraz Elkarrekin Carrekin, Doño Zarrako latuzeta berrek gasik, un egoiak egitar otsekoa Ungarri izango izango izango delakoan, ba udalak bilduma hau guztien esku jarri zuen bere garaian. Ja. Bueno, izango dugu, ba, kalean kantuz oain arte ba, Jonu artek eta Arantsala saldek eh, izaten zirena gidariak, ezta. Beraiek Jonu bere gitarrarekin eta Arantsala salde bere batutan xirula bestetan bere Euskal Herriko zenbait instrumento zaharrekin laguntzen, lagunduta. Ba, beraiek ziren gidari bakalean kantuz, eh, gidari edo mankizunak, ba, nolabait eh, bideratzen zituztenak ez? Kapitainak edo patroiak edo lemariak nahi zuten bezala. Baina beraiek gutzi indut eta aurtean, aldaketa txiki batzuk egon go diren ba, beste bi musikari izango ditugu ez dakitzea zeintzu diren baina itzorduak lehen hieko biharren hasteko haste huruan izate maldimasen ere guain laugarrenen apazudute azkenekora baina aldaketa txiki, txiki batzuk egon dira baina kalean kantuz ez da aurten ere ba, udal hondarbiko eh, udaleko ba, zera presupostotan edo dirutan ere ba hartuta dago. Badago diru kopuru bat kalean kantu sustatzeko. Beraz, hemen euskarazue. Liburu hemen daukat, erran bezala euskal kantuterig izabel eta aberatzetik aukeratutako murbedo da kartza. Beste asko falta dira ere bai, baina bueno, baintsat eh, bada zerbait. Bueno, guztia hoe santa gero astapena saio honi. Ta astapena saio honi noski, zer abesti batekin, ez da, eta gero ja sartuko gera, murgilduko era xietasun gehi gehiago eman gabe zilo zibe neha etko bak estetxa honetatik zilo zibea irratetik, eta antxeterratetik ba, hasiko ba, era zerrikituta dizai honen mamiari itxekitzen, ez da baina, michi, abesti puskau, touch too much izi diziren perla Zitzeko, asteko nola ere hemen, ez, izi diziren, touch too much, abesti hau, ere zarkibat bihurtu zena, eta neri, neri, neri, neri, neri, izan zakon, eragina, izan zuena, negan, etorreran, or, or, ondorengo urtetakotz, ba, aintzat hartu nuen kantua, taldea, eta bono. Nola, baitera, bizimodua izan zena, ezta. Bueno, aizkideak zirrikitutatik. Lengo txandan atzo, alizikan, e, bai, mi mila maikako urtarreien, emere txilan, e, san sebastian, donos, zibes, beran, ondarbiti, fak initzela, ba, normalian, elkarrezketak egiten izkiete el, jende elduari, ondarbiko jende eldua, kalitar, portuar, baserretar, kostar, nahi dizian bezala, minera atzo, bat atxeman nuen, atxeman nuen kaletik, eta Va a bere jaka edo anoraka edo ez dakit chupa, nahi siea empezaron a bere euskal arrantzalea jartzen zuena. Ta ni banakian i txasuri bilki sen, quizás se bere uar solo aquí na terkikin faki sen, pasio eta hurbildu eta. Auşe, ha lergatu dago maquina. I ala ika sorry casi pro. Nik eske, Ara merekin laban. Br eh? Itxeko euskera. Gazu gehiago esangoti gainera. Leleak jakin iken hobeto euskera Lehen hitzasun hasi ta abila 15 urteekin guraso ai eta jenerazioen basilitarrak eta bertako jende eta egiten zugen gehi euskera. Gero se gertatzen gert... da. Zarroietaren fondio pizke pizke fondio jubilazet da. Right gente berri ez hartuek eta gente berriek ez diko musika ez da. Den bezela ene, ene de beste. erdera jollerako da, o fato, se está aquí jendeak. Erdera hitze egiten da. Leengo sarrak, bai. Itzi dits, erdera, ez pentsatzen erdera hitze dizuela. Ez, miollo, leengo jendea nika ate eta Alba eta jende anika, a, a, atiata, base, guitarra, ta aldian Jende euraldian, pues gente del pueblo, pues oye, tiene que gente que De hoy Eta jende berrilla sartu alago ez, gehiota, erdera, gehiota, gehiota, haguan. Naiz eta ikastor ni izan, no? Ez, ez, bueno. Nealik esan godiat, gure barkoan... Zer barko nire bilkillez? Nien batutinan. Zer eh... batutin eta dideiz... Tire... Izen esan bardo baita gero? Bota nahi baldu gero, izen goitzi moti baldin, baldin. Nien eka amunarri. Amunarri ez da horrekin nahiko, adinez hagu diur. Zuerba, bai, berreita sartzen. Arrantzalei bastia. Na, bue, nahi Bueno, zeran. Eta Euskalduna, nabainal segirea hitz egiten duen... Ondarritarra. Pues, onda Ondarritarra. <tus> Ondarritarra. Ondarritarra. Bueno, Ondarritarra. Ordun <tus> gauza da, hitxotxu bizena segintzen nien. Bai. <gazitik> ni hori hain. Aitxuketu ditaskotak, <gazitik> maiz. Gazte gaztetik. Gure, gure garaia, nire kuadrilako jende e, gentxunak, ni pentsatzen dira, puz pues, hori. Denak batzuk itxasora, beste batzule horri. Gentsunak itxasuan, eta segin dira, puz pues, hori. Gazte Ia deno bezala, eh? Henderon darbiko eta... Bueno, galei hartan bai. Galei hartan bai. Biteriak dut zirena, ginen varianteza. Amail urtekin ja denak, partikera betetzen, no? Bueno, denak. Zaharrak abezak ditetan, eh? Bire peti zate, bai, txia gauta beztea. Eta nina entuzan, lengoko zaharrak ditazkotan, bizilean, bizilean, bizilean, kabana eta beengo, askarileak, mara rosela tolaza da, tudazu ba, jaizkoen bueno no tu sabe bueno yo netso a ver len tecnología eldtikan o asko betu ba. Ba, e, len, <tose> e, zuken, bueno eh len beste modu batera garrantza meinonik noretzak a ver eh <tose> <niretzak zen, tose> <tose> ez dago Chamurgo no le sabe noretzak itsaso zen u mm, obeta onetsa <tose> alorsezentzu pues a ver len ahí verdad pues igual de charra que lo igual de charra que está baila que va hoy igual de charra que no sé pues gente que tince que no venía pues a gara biziteken no a bestekin ta bueno denale orrera igual dice queña dukiltzasun ta es dime resiltzasuna dena que le orrera ta berriz igual de charra que ta sera jendea le orre tortzokos osata da bai oso sale oan quiero salgo con ni nada tecnología ética aurra penek es esan dut jo gehiz utzazun, bai, binean. E, Nehezak e, ez dik konbetatzen, e, ni nahi lehenko eran ni bilitzazua baina. Baina lehenko ez zen batererosua, no? eta zen lehen ere eskursitzen kainak ere, kengote, batizera, bineon... dena, garrila, gaurri. Baina bai, Ez eh? bestes... es duk esko horregatu, eh? Koloria alusetan ero, eh, zuhidako parto eratzen? Ez duk asko horreratu, eh, nik? Oaimaxina bat duk alatzeko eta nola dugu egiten? Bai, nion, a behar, lehen, eh, izas txarrero, egaldi, ez dakit, trapaia eta zera eta jendien goten txuken nahiko lazai. Oan berri lanitzen dugu, egaldi, egaldi, ebaldi ekin, egaldi, txarra Eta no. ez daki, bani nahi odieto hornean Onzilik metalesko eta igual Ogorrako ba, izango direlako, ero, ero listatuak egal ditzen demoran Oanko de patroia gogorrako direlako bai. Ez dit, ez gogorrako, galengo gogorrako txile nion Oanko dire amorratako ez dakit nion Tren dagoen Aundi nahi ez ditu izango izango Bueno, nik ez ditu izango Nik ez nahi, ez ditu izango Aundi nahi ez, nire ez eta abarizitzen A ver, segura eskin edat eta lehenko jende ara ya mm -hmm. te cogen de seno han cogete no han un algo meñaco raro seguro es que vaya ni eso tú y el engojente tangota me cogen de ni bueno me cogen de ikusten txarrak eta jakintzen esaten pues bueno e, gaurko egun ez du plane ni eta goazen dena lehorrea eta dena pues adoz jartzen dos eta tien ta dena lehor retortzen es bai igual berriz igual <laughs> de eta esan diten bezela ere induk aurreratu dela eta jendea lehor retortzeko oso zaila du yeah. eta, bueno, nik esagutu ditu lehenko garaia eta joanko zaitu Ba, ta... ez dut ikan hor, ibilileak Nik gilditzenak lehenko gara ko... Eskuokin lan getu ditzen <tose> bai, minioan, basik gero berri berreztekos batz Ia, mauz, duketan jaitzen zateko, txotxo bezala, bueno, bai, bai, bai, no, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Sar sar sar eso, bestia bai. Bestia, orkulu ni ki nere bai, eta. Sar sar sar, esto. a ver, ni kere ese urte de gendia, ya nere al da. Eta jaiko jubilado tiene una andera, on, on, un jubilado de una con en 908 ruta. Nah. Bai. Eta benenegi goli garito, Nahi dutela lengo garayo, vamos a. Bai. Atent to un very in response Ez, ez, ez, ez, aluxetan egin kampu egun franko, milion, ezaten diet, pues bueno, ezaten diet, oan dizela, guen du zango txok, gurruak ezango txok beste aurrafen batzuk, eh, milion, ezak. Eh, eh, Zertzago, zera behiago, etaik indola, etaik indola, saldu gau, bat, itxas, itxasu, itxasu, fruitu, zera poetako, etaik indola, ez, eh, ez, ez. Arriman hori, harturman hori itxasuekin, ez dakitago, eh, ez. Ez minun, joda, itzazo du naiko, naiko gorra eta netza gorrena duk egualdian aldetik Egualdian kontua? Bueno, gero, jendiekin bebaia hermana Minun egualdian kontu duen, no, joda, iruki kontu niruki bardu Gure izagatik zentzatu bardu Ez duk gazbera e, lan egitea egualdigo zuakin eta egualditsarrakin Egalditsarrakin oso esatze gine du Eta lehen, egun e, horiek egonen oso egualditsarra ni gusten cena pasera es que no es genu la negita ya genu la negita son una leorata no leorata de nada sin batena era content uan rices bat yeah. istitzen acordio txain, bueno. gazte, e, eta horixet horixet ez bermion adibidez nik oritzen le gastan hasita gaste gastetik eh atetzen ginenitza sola le gastara eta bermion abanagusiozera e, ibotitzenian bandera esan ba. ez ezan sunore E, dena Porto da, Dena Kallea da Horrez ezan eitzu, eh, guanditxarra eta erabak ditutzen egonien hirun lehen hartu eta denale horrela Flota buskilea itzen? Flota, berriota ikitzen zuten ala eta le horrera. E, igotzen bazuna, xera, taka, dena barrenera Kandeletzen horreko dinten da? No? Hmm. Bai, ez... E, Eropetiko dintzen ba iztruan bandera igotzen bineon, babeiztekin babe hitz egiten zen, eta... Azkenean hori set, eragioet eta edena elor eta edena elor Edartu zaretzen lai Aiza! Hemen anienako kontalik Horek ikotu kontalik Hora horrekin nien blagan eta asfaltiko lagun xar batzuk atzema antik genitun Eta berekin topoen eta lau diosoleen aurtut eta blagan aitu Ni bere... Zango izuet izena, bueno, izenez dizetan amunarriztara ba, da, matutina igontzine bilkidar, abarro, hita sortzi urte ju eta berekin e, ba, oh, itxasoko kontuktaz eta itxasoren gora berataz eta nondik norakotaz zarit ginen, biskat, e, izketan hau mexiko zatia da, minioen gero jarriko izu beste bat, bideen abar eta ni jarriko izuet erlenguan, Facebooken txintzilikatu nuan, abesti bat mm, atzefakera, atzenuntz gibelerat Eta 26 batatzera botile bot eskero Green Day taldea aurkitzen dugu. eta Green Day taldearen abesti gogoangarri hau. Ea da. Ba, zuentzat ongi torri, pasi paradisura dixura e, etaunak. Martxan jartzen baldin bada. Su sene. Yeah, man. ak eta gu blog naitz ginen kontu kontari baina hemen ere ibal dute zeo zerpres zuentzaigot mm -hmm. zuentzat hemen abestitxo bat tulen abesti bat talde puzka hau hemen beraien musika oso dotorea egiten zuten. Behin adixkidekin ondarbilan peito urbanaeta Tabestela muxar bat topo ara aire lego les carille ta xealde aire de olen gaste sin iteralte bain oain ja o algo flota talego posta posta lauste bideki Gon barkona taiko barakona. Ba, ba, ba. Ba, gon barkona. Ba, gon barkona. Emepotako kitorri, emepotako kitorri. Se musa ponestela. Ondo? Ambarra aurre guztiak. Legexu xabi ginta elau bat egun pasatzeko nginen beti. Ze Te he dicho, ¿no? Ahora gente te he dicho, ahora. No ensañar, no, seguro. ¿Viste batiendo? que gol la Nashita volada. Esta que la Ahora pa'l rojita o lengo se la malo. Yo no tengo ninguna de esas vainas, da carrete. Chu queren. el barrio de antes, eh? De admirata, tabera, vaide mi mera no te. dices Me tiro a rayo de bata, a pizcao, pizcao. No me tiro esta. Bueno, me llevo lo que se va. Tengo que estar a tu ser en el alfoncho. Voy a hacer esto. ¿Ves? Me tiro a chocar a vía, a la espilla en el otro. La hostia, me cago aquí. ¿Cuál la más ruta que se le ayuta? No hay vay. No hay vay. No hay vay, no hay vay. Va, otra vuelta, corre ya. Se perduró ya. Lu Riguez, pinho birika matuk. Para Jenner, Jenner. Batenapon. Apostua. Sí. Esto chivero que no hay de Marcu. La codo de Jenner ha estado haciendo una apuesta ordan. Hiruak, hiruak. Hecho la, hecho la maravilla. Así que al dos, al principio. Yo Es el Nick, es el Ximero. Yo sé que lo pasas o...? Sí, sí, es normal. Tú te... Pero un gapasón de las dos te burro una niña bonita. Está, está. Un coche y en también la bicicleta que eres. Está, un Emilio, ahí se dice, ¡ah, ay, ay, ay, ay! El de porro en dibate aquí, no me en solón, ni la tenía. ¿Ves quién es? Sí, Emilio, Emilio Moro. Emilio Moro. Un coche y en, está, así que, ¡ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, No me pasa nada. Cértate. Estoy con todos de la otra. Vale, pues sí de sabores, no me van a el tema de Oh, gacho. No. ¿Eh? Ahí está. Ponte de homenaje a Bai, bai. Modet, agiñez ba. Hok denan martxera da. Ez auk zikera, zaud. Biru bai, Ni zati nerekin biten egin nahi, ne ustekor. eta lauz. Nik estit zertik Ni que gana fare, gaixo, gaixo. Ni pena king lite, gaixo. Baixo barria, gaixo. Hauko ganiquera, gabean laniean esana batek esana laniean. Mi bai. Mi kere bere, espera. Osiko estiratobado, ni farrike dea. Asego estiratobarik gaiz, alduitziken lingo txanda, nora kontu garra, no se. Oriala chu. Pero orren tamemora, ahí tú, ahí yo. Ahí con dos. Horrei que diceste fiuro, uciatira. Jaren, no, eh, <risa> eh, la falecia. Mira gata, ahora ni hay. Ja harri coi, bide tartsundin, a ber si bat gato era. gaur, Cholurieko. E, markan esan laumategi, ernea, oh, eh? levanten e, e, e. kontran, ernea, gaurko partidak. E, eta jolaz. E, gu, gu, gerra gotxi gori. Bueno, eiskideak, e, eh? zirrikitutatik saioan zatoet, e, men, gitarraan laguntzen, eta solas aldila, ondarbitarra, jende, arrantzaliakin, eta zango izot, arrantzaliak ondarbilean eh, direnak, bostiek, e, eh? berraita margutetik, beki gaztiak, niretzat. Ba, hor, topo ingoen, bentako... Aparkalekuan ginela, batzuk alde bat eta beste eregit, talka, norabidez berreinak geren amatzan, binon, hor topatu ginen, bi laun, erritik kanpora, denbo franko pasatzen denak, itxasuan, ontzilean, arrantzuan. Mediterraneo aldian, tarifaldetik bata, bata beste azorez aldian ere, bai. Han, atuna tzematen, eamotxa, pasatzen denbora asko, hil betiak, hil eta hilak, eta erogona no, etortzen dire familien eta bine, hemen egon aldi txiki baten ostien berri ze bueltan arontzfaten dire. eta beste ondarpitar batekin batutineko batekin harinitzen belagan eh? eta launak izakita kontu kontari topo ala izan zen atzoko geldia hori bueno ondoren jarriketuko dugu bainion hausti hau zuen zat hause tul talde puska hain ima lanatik entzun Selako, quoi de Taldea hemen hain iman lanetik oso talde berezia izan zen musika ezagarri berezia zitun musikalki eta agotxaldetikan baina era musika inguratzaile bat izan zen Oso barneratzen zen bueno hietako eta hemen lagintxo bat, eh, hau hosta txiki bat. Bueno, ni jarraitzen zuen hori isketan norbaitekin ba. da. Ben <laughs> peitota Alphonso Ronoser eta Urbano Emazezera munarsekin. Ni bilbete hemen ondoles bai, bai la. Eta bueno, hor e, pizkat horixo pasako dut, zetika jarraitu genuen isketan. Da ez dakit bere datu zik galdu zik, zauna morratu, zauna. Ba, olio sa perdutuz. Bueno, ta bueno, besan besela pizkat aurrexo botata botaskero. Ez Telefono jokagiri zen, nor zen emandri ari zen. Eta ez da dizen ez utzun dokumentu bat eta pizkat eta ja. eta bueno, nere txangua edo pasigua hamunarrestar urbanokin jarraitu nuen. Eta, arekin kontu kontari, blagan, arat... Es, euribana, duzen... ...historikontuak, eta, eh, bueno, gure ondarko kontuak eta ondarko biko histori. Eta, bueno, a ber, ze kontatzen dizean, batzaten... ...damutu ditena, ze jartzen, eh, jartzen ditu gauza batzuk aldeza aurretik ...beiratu gabe, entzun gabe, eta... ...etzen... Esta, ...etzen momentu erik egokena, zuei, elarazte gabean... Arekin ja... Eh, ...kambi zile bat... Amisida. Claro, len, errepaso txiki bat egiten gineen. O sea, adibidez Alfonso Gronnos, bereiz izze Sebaisekoa sendo zitzaiendula gutxi ta horregatik etorri da. Ba, ari agur bere hiletatara eta familiekin adei do do Dolomiteko emateko noski. Nion on beraberat, Berez fan bizida. Hemen ondar bi handiena ke zagutzen gera, herritxikile baita oraindik, nahiz eta jente asko kanpotik, asko Azken bora den heldu diren, eta bertan bizi, bizi diren egun ere, mondarbi tarrak diren ere, bai, indoski. Binen, arrantzale batzuk, hastiak izan, izan dakoak, ba, batzuk bat edo beste, ba, erretik hanpora, kantan hori itxasetik, at landa joan Juan Berri izan zuten, arrantzuan ibiltzera. Beste ontzi batzutan, eta beste arrantza mota bat. Naiz eta, ega ibili azorez, eta tarifa meditarreno aldian. Karo, eh, eh, berizio da, bandela egun pare bat, kojon. Eta horregatik ezak, badiriz, baina nola da den baserata? Mira, ni eztera, ez da, oke bisualdik ez. Au, romo sunan talipanta. Igo do regate. Pedro, Emilio. A ponchu, quinta llave de O sea, se vas a sentar hasta sentido teneris. ¿Has claro, se vas venan allá. Es que no, no hay nadie aquí. Claro, viñardo bestia. Joder. Voy a ir allá. Claro que. Claro. Se va a dar el jugo yo. Mariñela cuadriga de chichos. Hoy yo no, dire. Y voy, bueno, hay. Y vamos bueno, sí, tirando. Tira, tira, tira. tira. Jol txopo gita bat aukat Mbere barrenian Txoritxikia, pinkarra duax altaria Harina bizain posgarri jan Nere laguna ja la txori maite pinkearra joa Nere laguna undia da, lumago xoko kantaria Pio, pioka, sebien txori maitea goize baitzen. Amonak, skumotelak, txoriak, begierneak Zabal, zabalik egalak, iaz egin du petralak Sistu, sistu kanabiat, txori maitearen bila Nun note da, ilko gata, egan luzario ez dakita. Iixo ixoaran nunen Keixoak ez du kantatzen. Dardaratan, damuetan burua sartua egalpian. Ammetxetan kaoltxuan hogi pappurrak eznetan. Xalta xalta txori maiten nerekutxora hexi zaite. Muna txoa, mututu da. Ez da zure berriketa. A to, a to kantaria su kaleko txistularia. Nere su kale txoan, gailo txpori daukat. Bere barrenian, txori txikia pintxarratu asaltarilla. Harina bezain posgarria, nere laguna ondilla da txori maite pintxarratua. Nere laguna ondilla da lumago xoko kantarilla. Pio, pio kaze bilen maitea goixe baitzen Monak ezkumotelak txorileak begierneak Zabal, zabalik egalak Iez egin du petralak Sistu, sistu kanabia txori Maitearen bila luno te ere eres su caldechoa kayo el chupolita harri nuen ba jori pinjaratua shaltaria Zucal Chuan ja bukatzeko ai bukatze aldera eh? beste abesti bat biño miši Hau, kontuak kontuak ta orain ga ta inori zen dut ya munari dizen bai munari dizen hori ez erratzen deia ez ni bai biño ez ditu urbano urbano ateo no dice nada ateo no dice nada ateo danel ta lengu ezuak hoe ga bera lengu ezu pobla Ondan elta kotet horiek Horiek eta nerea maa lehenbuzo propio Urbano ere ba? Horritz urbano, urbano lehenbuzoa Horritz ez urbano bat ondari oso gutxi Ondan urbano oso gutxi dira Norbertot eta zure zin izan Norberton atia eta nerea maa lehenbuzoa Takantari bihurtzen zen eta fama handi zuen elora jintzen Zeratana, abilan atentzen zela, kantari eta... Zerra, ba, ole, nire. Zerra, da. Bai. Norberto eta nahetik un urbano dugu denan zuten la hostia, oie. Zerra guztitan, eskontza zela, batalio zela eta... Abilan atentzen zela, kantari. Nire manan leiteken esan duetiko la hostia. Ba, nire... Norberto... Ba... Zalantoko jaietan, itxetik anatera eta... Egun pare bat nintzila, gertzen berriro, itxera. Et ikete ganongia da vida saltar. Oaindu, San Antoni ez dai zuten. Hamago ai patzenobe mine gaiak handika no jaartzunera sakarra ta handika pare batera handikan egun pare batera. Txera buelta kiston boladaik. Bueno, luego con te Bueno, berreskuratuko du lengo gaia arila bueno, no? nora zuken hori. Lengo ko le azharia. besa. Huen, bi hontziz dira, bi hontziz dira, bi hontziz dira, bi hontziz dira, bi hontziz dira, legatzetan kakailean badire, hondarbilan atentzen direndak? Bikasien intzen ditazuen, bueno, hemen, bucho kalabera ezi. Esango eh, ziren, nunean, iroroiba barko, tiki, bueno, tiki. Ba, Legazketarik oh. ezaten duena, ez? Ba, intzen zena, egunea ero, bortaten pues, ziren itxerak. Horri da. Laulagun, barkokoz bos lagun. Eskota eta, eta Gaztelo... Bain, iru orduko birian, orru bi ordo iru ordu... Eta zanko zien gutxo gela, iru barko txeki. Right. Eta gero ondillak, ondillak esaten da. Bibero dunak, dutzen dienak ganebelak Hori zera bizileko? Pues beste... Beste eh? Beste goita bost, goita zazpi. Uh -huh. Ondillak txikilek? Barko, bai, goita bost, goita zazpi bat. Eta txikilek beste iru ordui bat. Right. Ogoita bost barko... Pues Sonia lagunetik, moz unetika mos uh hori. -huh. Eta uan se se delito da. 5 saco ireku. 6 barak zigiki. Ja dizu beñe matika. Lagasketaria, no, lagasketaria. oso gutxi bitzen segatik. Ya ja da Galuxia, Ja bitzen dire malotekin ta zero. Ah, bai. Eta vero hundilla, cañibero oieka la menetica te zinerako. Malotekin da, pues hori, eh no salva none. Akurrican Eta Olako 6 batkire? Do, dozera erdi batek gauzango dira Artikilla e dire goski Bos laguneko, bose laguneko Eta gero barka hondileak ezaten dena bues. Beste... Beste ama, 6 bat ezaki ba Ama, 6 bat erola Eta lehen horita bostitiko ama, 6 bat Gero dire beste... Beste... Bi... Beste iru barko Hoc ok adibidez, joan ziena da karregarrantza eta haien gilitzu dineken. Eta, untzilla handuten, ez dira la sekura Hor goti... no, no, Bai, hori dira hundi jauak, eh? Hor izo, hundi jauak. Egin zuten bargoa, ja, ah. prostatu zuten jat. Eta, bengo jendien, no, oski? Ezo, eh. eh, bengo jendien bakarra puenteko eta makineko zera. Beste gaineko dire, bengo jendien. Giratzen girarileak edo, eh? Hora ematutena, kapitaina, patroi dena Hango jendea, beste da Eta bero hagan beltzatko Hora iso, omen ere badira, eh? <laughs> bai, bueno, bai. Ose, bai, baina baina baina uh Eta -huh. ze horretzapen edo, urbano? Txikitako, asiliereko, misikotako, martxoraiek Txasuan? Zakiat, bueno. eh, lehazketan ziko intzen, eh? Ezo eh, es, eh? ni lehazketan edo, ni elzinitzen barka onditan Nia, barka onditan ba, eh. Udako, misiko, marea egiten, edo... Ze, ezera, bueno... Nola, sangoriet. Zaten, guanyarte, eh, asklaus eskote. Bona, asintzen eta ez duk asko petzatzen ez <laughs> Ez. Ikusten du lagunak <laughs> ere... Amara urteetan eixan. Eh? Ama Amara Ikusten du baita laguna beste, denak itzaz montazioen Eta du, pentzatzen da. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero, gero. Xergatik. Buen, baita dugu. Ikasten ere... Ikasten ere... Eta ondoko anai ero lehenguzua, Fandu urtina bat eta... Did, didu... Ikasten ere... Dip... Entzatu pen, barudete. Una notaz dela hostia. Ikasten <laughs> ere... Pues Guztatzen ez... Eta bale yeah. joez da tazkenean... Eta txio marco eta zera eta venga, Eta txio marco eta zera eta venga, Eta txio marco eta eta... Eta... Guraso da... Gugu gutxi eta... Pues he tasoitza, Bueno, ta, nibesela, pues... jendosko, jend, ni besela pues jende sco con ni ni horitzena ezela. Ni batzute uneko hain nere alin bereko eitzaso jan lauden, eta betxe. Ba, no hain da Nik hau tarri jo baketa ez dutena eitzaso nahi. Eta bauta aukera, ukera eitzasuna da. Ba, asteko orekin jan ez dutego orikanta. hori, Lo... eh, suken. Claro, mira, deri hasta masuken. Tila bat itasuna. Eta jendi, jendi biartzen? Jendi biartzen, biartzen baitare, eta kampuko jenditzuk egin baitare. Yeah. Eta... Eta... Eta... Hori gero... Azitzen esan zutekin, eta behin hasi eta gero duk oso zaila gueldatzea la horrela. Yeah. Eta, iasintzen... Eta bueno, partian betiro... Eta Lusia, Eta Motza... Eta, ezo, ezo ja... Gostero zuen, ja coso coso subida anchu gero ardora ardora anchu eta gero gero apuntandantesa da hola. Beraz, santo su juken urte paratola le gastan ebil ginen baita hondiak. gero legatzen gatzen zuken da salertu, txatikan da salertu. Uf, hori txatiken da salertu. Kite no pronise, da za montono. Anchu gundez salertu. Baso que asco Bai? Bai, baso que le gatza. Rosela baita, eh? Bueno, Rosela. Eh, Bixiua Bixiua, Rosela, otra no? bian La Rosela, la, la, la Rosel Ba, zuke, miñon hori txuken desagerto Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Beti hori... E, eta... Nik estak e, e, izan... Noñoz izango si den eurdeken derruga eta... Eta... Iten txasak... Jor, el... E, e, e, izan goazan lehen bezela en beste, a Rosela tan beste legatzak... Seguraski... Ez izango guarden egunas egin Esa eh, cocina es cobrele después de ello. Claro, y pensabas si ven orduan dirueri barkota. Ya, yeah. barko denak negatzeta arrozela. Ya, san cocina pues falta tu cine, pues askenean dena pizka pizka zuten remodelatu ero berez. Ba, bai, bai, dena. De la salduta, eh? de nada, no pasa lo de ustedes la vida. Ya, yeah. eta 130000, san cocina barrogeño. Halare niko orain aitzu aitzut, Berriz ere piskanaka pues, ikusten zera posle pues, atza bazela edo Jose e, e, bazela ikusten zela beintzat bueno bai ni honen besteguin lengo garaio horietan bezalako ...kopuru, horiega ez dietemateko no dietu hori bai, elastiko ez diuste biñono sateo ai merkedago larrandegi merdumenda baiz ekartzenko bueno bai egi ja ei e, e, soteko go bai le legatza zuken eztake ba le jo le legatza zugen larbi no, koleatsa eh ostia bali jo zekin kesto le kupilla bat ez hartzen yeah, lehatza yeah. eta patente euskar horrengi da ta naiko du lehatza ba esati tein bezela herriko kaidik ondilla foronda orixo oh, <laughs> hala up <du>. ka taro kontentzasak ko lengo len len ingen guztienan arraia ja yeah. no, berdenu unik guztenduk arraiek hartzutena austen no. malbinatik ez dakik mundika noita osti te facendo bai no baita no, laburdo no oh. no, no arraia Eta zaharrak eta lehen itxaselo, bueno, esko itxiten da e, a, Jende zaharra, rantzale zaharra, que zatoz, bueno, que kabane, lehenko kabaneak eta Irlanda alfaten zirenekoa, que eta lehenko konbari ekostera, oie Oain aipatut duk esan ez dina jaukela lehenkoko arrantzan bota Eiteko bai. era hori, jende, artesan bai. alagoa igual Pues itza posible le sen. Gaurtehnologia balima len zen fiskat eskus gehi goitzen zen, ara. Pero... Bai, milona, ez zakela ustea, eh. Ara, e, udan nolveraduk. Udan beraduk, kañile lakien, nolveraduk. Apetxeekin eta ardorian, ja, eh. letsuken kopuruako, kotak eta seda y tal, en cuanto a su gente, no Bueno, es que se me ha hecho la una miñón. ¡Ah! no hay un poco que está... ...crupo, que está aquí, con la que Bueno, bueno, ahí hay que morirte, ¿eh? Bueno, bueno, ahí hay que ¿no? León, de mi poste, o urte, o sea, el lengua! ¿Eh? ¡Niñadí de lengua! A seguro es que... Eso... ...eh... ...es que no Gero du dena dekoitza eta. Badu jende ere agert. Berdin diru jasitasun egu zuzenengo, baina eroangua. Batu genago dut onien horrengua. Mendik askori aritu dio baitare lenguagoa. Ba, joder, ez arte gezo diet. Hai zer bizkora, dewalita palada, titi ana ta. Leitzak hitzasunun, bai, zuzo so Sakarra ehuno gorda, igual echar igual echarne quien está la ni dirección de charla, la canal, iru la hostia. Ino da gu, nor eguno, du gaurrun. Zer da, asoarenne marigia arrantzale gastiak saharrengandik hasitakua lengo legazketariak aliak lesagartuak ondarbilanta bermio Gatzaren ustiak eta Arrazoia zuten Bixigu arrozen ladezagartarazteko Arrapaketan bilak Itxasurtzi asko Arraina eskasian eta urritzen kalaro Horainega motzaren hainbera Ardoran antxua begiz diz-diz, etxazo ere baletan. Horain erredarrak eta sonarrak erakusten du, taldeta motxokara undiak, baina lehen begiz ikusten zena orain ez da horrela. Egalusiaren bideak aldatu dira, Eta egaluse txiki jatzen manda monua Ez dago galerazia, arrait txiki jartzia Baina datorren urtean zer izango daba Itxasoaren emarila, arrantzale gaztiak zarren gandik ikasitakoa Leingo legazketariak, aliak desagertuak, ondarruan eta bermiona leik ere Arrapaketa galditzen Arrapak eta undiak itxasontzi asko Arraina eskasa urritzen Ega motzaren Ardoran nantxua begiz diz diz. Itxazo ere ikusten zen garaibatian. Horain erradarrak eta sonarrak. Erakusten du talde eta motxokara hondiak. Baina lehen begiz ikusten zena. Horain ez da horrela. orain ez da horrela. Egalusiaren bidiak aldatu dira Egalusiaren bidiak aldatu dira Baina egalusi etxiki Santiago tacco colpia un dia e momentua